היפופוטאם! היי, היפופוטאניק גדולים! מי זה? זה אני ההיפופוטאם הגדול, הבוס של התוכנית הזאת. מה אתה רוצה הפעם? רוצה להגיד לכם שכתבתי לכם קטע לתוכנית, רוצים לשמוע? אין לנו כל כך זמן האמת. אני הבוס ואני מחליט אם יש זמן או אין זמן. תקשיבו, זה נקרא מערכון האי הבודד. איש עומד על אי בודד, הוא בא אונייה, אז הוא אומר, תצילו אותי, תצילו אותי. אז האונייה אומרת, אני לוקח רק חיילים. איבו, איבו, איבו, <laughs> אני אשכלל את זה, יהיו אפקטים, יהיה הכל מה יש לכם? נחמד, אנחנו נראה מה זה אנחנו נראה? מי שואל אתכם בכלל? זו, זו, זו, זו, זו, יש לי משהו אחר לשים עכשיו מה? מה? יש לי פה במקרה הקלטה של צמד בדרנים מעולה אה, לא, לא לא, או, לא, לא, לא, שיט, לא כן, לא, מה אכפת לא. לא. לכם? סוף התוכנית, לכו לנוח תנו צ'אנס לאחרים גם יש לי פה הקלטה של צמד קומיקאים קישוניים מהשורה הראשונה ממש בחורים אחד אחד, כלומר שניים קוראים להם יוסי ורוני הצמד המופלא והלא יאמן מבימות היידישפיל לברודוויי ובחזרה יוסי ורוני בפרק חדש, בבקשה שלום נדיר שלום, שלום רוני שלום יוסי מה אתה עושה רוני? אני מרים משקולות אני יכול להרים גם משקולות רוני? בטח אתה יכול להרים איזה משקולות אני יכול להרים רוני? איזה שאתה רוצה, חוץ מאת אלה את אלה אני שומר לחברה שלי אבה, שהיא תרים. את המשקולת הזאת רק אבה תרים? רק אבה תרים. רכבת תרים! רכבת תרים! נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה אנחנו יוסי ורוני! אה? איך זה? יפה, אה? נכון, הפעמים הצליחו? מה אתם עושים? אני גדול של סופר, לא תצליח. אי בו, אי